گران مختلف مارد بن کو دمولانا لیا کتلیس داد دور ای تفسیر القرآن چپا مدرس دار القرآن کالو خان کی پسندوزار چین کی شیر داد دی دمینای دو پتی ایسا تای اشاہ دی توی سنت کیسد اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازان ایس دی مین چوک جنگیر ارو سوادی پاکایل در انورشیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 وکړه شي دي ا نمره واه و کې ګرږي المیتہ ودما خنزیر او که انذرم ګرنه دی دے خنزیر انکار ده شیخ الاسلام انه قیمن ده ا د لندوی ليس لوت یون سیواهو لو سبیل بہایمی لوت یون سیواهو په بہایم کې سیوا د خنزیر نه لوتین نشتا نه یوه دغه اولی به غیرت لري یو زناور کې دا صفات نشته دیسره لوتیدې چې هغه دا کھڑا د سړی او بل فراه خنزیرو نه دی وته پریزي نا انده سره او اودان نورو ملان خبري د پکه نه خينزير کې دال ویسي پټه دا رنه نه کا د په نور بهایم کې نشته لې ته د بهایم له تین سو کې دا عادت چکم دي نشتا خينزير زه قرده زاد پليته د ده شرمن په د باغد نشه کا په وسدم نه پاتې ولا همل خينزيره وما اول للخب به لغیر الله او اني چي आवाज کور پکري شو طعام از بوها د لانه سيوانه دام حرام دي او دي صورت کې سورته ميده در ميت کې دا جاي سورته نحل کې سورته الانعام کې دا څه سوچا يا سورته الحج کې وداه تقریبا دته چې کمند حرام وي دي او جاي هذين رالو سورته المیدا وګوره څوتل میدان شپږم سيپارہ آیا تینو خبرات تینو دغه کوم وي خرای ما تعلق الملائقه تو وداموا وما اوه للغير الله به وما اوه لله لغير العابدين دلته ورته موي دالنګي حج کې مرته ها دير شميته والاسم ستاره سورة الهج نوالت وارتنوش بالحرام دينا كارا دي, دي. ذلك ومن يعزم حرمات الله فهو خير الله عند ربي وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرساة من الأوساني واجتنبوا قول الزور على اله <اللعی> حرام ده حرام و زن بغین بچکی اداس سوزینو که سوره النحل کې ده په سوره الانعام کې دازم وی و ما اوه الا به لغیر الله ا چاس پرتکیش بارے سی و دنندالانه نه حرام ده هغه من روح المان دریم جل کې اگر به ای دلا نیولې چې نه زای بغیر الله حرام ده المجدد الفساني اغه وې نظر د غیر الله حرام دی شاد عزیز تفسیر عزیز کی اغه دې ایدلاندې نظر د غیر الله حرام دی مال عبد من هو تفسیر مظهرین نظر د الله حرام دی امام قرطبه وې نظر د الله حرام دی وما اوهل له به لغير العابدين دا سوزه یا او فتای العالم او نظر د غیر الله حرام ده پیر بابا رحمت الله علی تشکره الابرار والاشرار کی یانسو یختم صفه و نظر د غیر الله حرام ده تیری مان کی هدایت الابرار کی وای نظر د غیر الله حرام ده او شه عبدالقادر جلانی رحمت الله علیه الفتہر رباعی کوی نظر دغیر الله حرام ده نہ شوده قرآن وی حدیث وی او کتابونه هغه ول وی نظر دغیر الله حرام ده انده وی نه نه انده خای ګری سامان استرهه پسوچ نه اچار غیر باهن چنی مزاق از تونکی و لا آدن آنا کے ان کے فلا اسم علی نشتر گناه پده بانده مجبور حالت پرای خوش زیر خلاک بند بس نشتا ناول ده میتین او خوی او بیا دم بیا خینزیر او بیا نظر ده غیراللہ او وغیش چې کم دینو د رسته کڑه ده پده و جبانده ن الله ان الله بشکر الله غفور رحیم بهن کې مهربان دی جنا خطیب بغدادی الف ال فی علم الروایہ ده سلمان فارسی زلانو اگرایته کمے اگا نہ کلکلید وی و رجلانی الاقام لهم سنم و جسری چاته درگاہ باندې فقالوه قرغيب ناغي ورطوه يوشي نظركا قالوا أغوي ما عندي شيئون نشتري ماس رئيسيز أغوي ورطوه نظر غير الله ليه وليو دي بزركو ليسي عرف نماني صوركا ناغوي ماسر نشتري اسيز ماسر اسشي نشتري قالوه ولاثوا بابا قرب بالا ای ذبابن ن اگر چا مکے نظر کا نا اگ نظر کو او فقربا نا یہ نظر کو مکے ملک درگاتی وشتو سلام ما ما دخل النار ن ارکل چا مایش نا جہنم ت دخلی شو دمش پھوز بن چ تللو جہنم تللو نا ابن ساراغا داغه درغاته ریدو نا ات وی ف وقالو قرب هغه ته وی نزارو کا د دې ځای په نظر نکوم لا ات قرب زه الله د لانه سي وعده به چا پنوم باندې ابو هو نه ستې درغاوه واه راځي خو دې ته اغانا تویزو نظر دغیر اللہ نکوم اغیوی خان فزرابو لعنق نو تسوٹ سیت لئے اویا خو نو اغا شو نو ار کلچ مر شاگا فلما اماتا دخل الجنن نو ار کلچ مر شاگا نو داخل شاگ جنت تا دیو مچ پوجباندی او صلی جہنم تللو او دیو مچ پوجباندی او صلی جنت تللو ولی جوړ پورې وکنه دا ژوند یې دا وای چې بس هغه تقریب وکا حاصل وکاو او پمجھبنده او زیارت ته ورځو نو الله جهنم ته داخل کو او دیبل می ما فر ايش نشه از اس نکم بلله ما سو د بل جفن مذر کوم نه چې هغه موشه نه جنت الله داخلو کوم نه زو سو او ګورې چې سې زیارت او اول کلام مزایات ته او پیسې اوریل تک شالو نوړې نو اوایه د یوې روپو وسورم چانو شي او سره بدلتی دلته وکم بدرنګو اوبې مچ پوج یو سره جهنم ته تدري نه چا سره دا کار کینه د بنو جهنم ته ها اوان نه پېږې په مسله باندې او پولیس نه غ بیا ندې دا بازي به وې انم بېزو نمن وا یو ټیلا ولا ورته چی ا جا تو جهنم تا زان دی خارزی اوه کو مساله ده لمنه ته خو نه نه چاو الکه ولزی زیارتا ولزی ادا خو نیش تره از انان له مقبره ته نیشتا نه باز بهی امن بهزو دیوی چنبه مبهزو مڠ ویشا بالا لا تلوار قران شال تپرید تا مقبره کی زدا پورتو لهو یدا شری او او بجی چاکیی نو دیرشتی ناگی منشوی چا آسدی کن منگا مقبریت نزو ذکر منگا آردن نو چو وفات راشی و مرگ راشی نو جنت تبزی کخیر اللہ را منگا تاس تول داخلی ذکر اللہ دا آیل اکلام دام صالح کلوا ار چا کروا اِنَّا اللَّهَ بِشَكَعَ اللَّهَ غَفُورُ الْرَحِيمِ بَحَنِ کَّمِ حَرَبًاًدِي اِنَّا الَّذِينَ بِشَكَ و دې آيات کې سازاګانې بيانې ښا دا چې سازاګانې بيانې چاږي حق پټي ان الذين بيشکا کسانيقطمون چپټي ما سو انزل الله چا ليگل د الله من الكتاب ان كتاب ويشترون اوغره کې به په سره سمنن قليلا دنیا لگا دنیا لگا دنیا ته لگا اولاکا داکسان ما یاکولونا ناچی دی فی بطنیم فگیڑ اخبرو کی ایلا النار مگرور ورہ اللہی ور بخیٹتاچ وَلَا يُکَلِّمُهُمْ اللَّهُ آخبر بنکی دی سال اللہ یوم القیامتی فلقیمت وَلَا يُزَكِّمْ آن اوپا کی دی دی جرمنا وَلَا هُم دیر قارا عذابن علیم عذاب درناک الذين تزاغنوا ولا بيان قال <سؤال> يا ما ياكلون في بطونهم الا <سؤال> النار <سؤال> ورسدتوا واجو ذين ولا يكلمهم الا يوم القيامه الله هو ده مخاطرنه کی دریم ولا یزکیم انه پک دردیجرنا سلورم ولهم عذاب الیم ولاك الذين داك ساندی اشترعوا العلاقه قرق عمره بلغهدا پیدایت والعذاب عذاب الماثرة فبلره بخنقه فما اصبروا فسي صبرك ديال النار طور على النار ان على عمل اهل النار فعمل جهنم يانو وفي صبرك ذلك دع بان الله يا ذلك الديوجن بان الله جج الله نزل الكتاب عليه قال الكتاب الحق وريشتني وان الذين اختلافو چې اختلاف او کفل کتابه ودي کتاب کې لفي شقاتم واید مخافه خلاف لري کې دي ليس بر انت ولو دا د دې زه پوره د ختم شوی 203 د سورته البقره خلاص شوی دا دې نه درې مېسا د سورته البقره هغه کې مضمون د جهاد بیانوي هغه جهاد په اړه دریم مبادیز ذکر کئ چې دا درې بنیاډونه د پوهه د جهاد دی که چیرې چا کې دا درې بنیاډونه راغله نه غي جهاد کول شي او که چا نو وسایل بزياتی اسباب آزار ځارن بزياتی وسایل بزياتی افراد بزياتی او جهاد بنې شو کوله ځکه جهاد د افراد په کثرت نه دی بلکې اصول د دین باندې ري نه درې مبادی بیان هي تخذیب الاخلاق کله مجاهد صفات بسی نه دغه الفقره له صفات بیانی د مجاهد چې پینځه تعلق د عقیده سره او پینځه تعلق د عمل سره زم دن بنیاد او سیاست مدنی نه غوړي قوانین بیانی د عقیده سره چې مردم سموال د طاره او د سيکول د طاره د امر امان او واسطه دا, دا پاد او سلور قوانین دي اور دریم بنیاد د طارد جہاد عقد تدبیر منزل چې د کور د افراد لپاره د اتم نس قوانین دي نه چې تاسو کام شو بار سم شو او ستا بدن سم شن جہاد وکول شي دا درې د انسان سره تعلق او بدن صحیح کا چې مجاهد هغه برابر شي نه دې بیا خپل کور صحیح کا نه چې کور دې صحیح کا انا بیا ور پسې ملک ارسي کې دیشي او کزان نسې نه کا لدادو نه چکمند ددن پادش دادری دا دري بنیادونه دطاره د جهاد ذکر کوي او دغه په کې نور مزامین اغا کوي او عام مزامین په کې دادری دي هر دې نه هغه ایصا دغه ماده سورته البقره هغه شروع کی لاسل بر انت ول وجوهکم قبل المشرق والمغرب د دی دیده نا درې میسا و پاقی کې مضمون دی جهاد او دا اغید پارم ابادی سلاسا این دری بنیادونا اغد کرکوی او ترقی ورکی جهاد ته او بیع زجر ورکی پتر کی جهاد بانده لیسل بر را ندنی کی انتو واللو او اوجوحکم مخن اخفل قبل المشرقی پتر او دا مشرق فالمغربی دا مغرب ولاکن البرا لیکن نیک دے من آسو آمن باللہ چیقنو کی پیو اللہ باندی سمطلب لیس البرا یعنی ندنی کی منحسرتو فی حاضحی صفات یا واضح دا صفات نوچ بس دا نیکی دیدنی کی کرو نورم زیادتی نورم نیکی اغز زیادتی یا ولاکن البرا من آمن باللہ اس او کو چی خینو کی پله پرز ذاخرت باندې نو معنا دادا ولاکن البرا لیکن نیکی منزور دادا غچا چی خینو کی پي والله باندې پرز ذاخرت باندې نیکی خو سره د دا ځانه جوړی نه چت نیکی جوړی په نیکی د اچا منزوريږي چې مختو ته داو عقیده سی وي نه لږ نیکی عمل کمزوري عمل اغه سیدی عقیده خراب دا د نیکه منځوري یا ولکن البر زل بري لیکن نه عقیده چې خراب ده نیکه ده اه ده چې ایمان پال لا ستیو پرځ اخر بن ستی یا ولکن البار ان نیک ده څوک نیک ده من امن بالله اه څوک چې په یو الله باندې فرض اخرت ویش دا سفتینو پینځو اول چې عقیدې سره تعلق لري امانه بالله چې کنه کې پيوالا ذیم ول يوم الاخره فرض اخرت ذیم ول فرشتو باندې سلورم ول کتابه پکتابونو آپ ونبيين ا پیغمبرانو باندې دا مسئله عقیدې دا د دې تعلق دا عقیدې سره دی چا په دې ایمانو کامل مؤمن او پنځه صفاتونه چې د هغه تعلق د عمل سره دی یو وااتل مالا ورکی مال علاه بهي سره د محبتنا یعنی فی حبهه حبه په محبت کې ورکی دانه چړې تانتوش ویځم والا زویله قربت په لوانو او حبهه کې زمير الله تعالی جره چې باعث د محبت هغه شید الله الله زاکل غالی یا زمیر مال تراجیدې چې دا مال ور کوي یا ایتا تراجېره علاه به به سره د محب وطن چې دا مو عباتو د الله دی ځکه مال ور یا مال تراجې دی چې دا مال محبت بسر ور کوي ادرې ایتا تراجې دې پاتل مال ور کوي ور کوي مال خو محب بسر ور کوي زوین قربا خپلوان ته ولا يتامى يمانا نو تاول مساکین مسکینانو تا وابن السبيل مسافروتا والسائلین اسوال کون کو تا وشر قابه پازادو له مرې کې مرایان دی غيله ورفي دانه جمعات کې نه ښا جمعات کې نه ورکې ځکه الله موږ شاملې کولی دی چا جمعات کې ور په یا یو ور په دیلا ہا لکه او 1.5 روپے تاوان دن او یا پیر 12 روپے ورکی نه ها الا برا ګورزی انې جماعت کې باندې ورکی مسافر الله ها جماعت له چاند تیږي جهاد لکېږي نو هغه لخير ده هغه سيرا <سلام> او کې سوال ګنده نه وکاو نو ګرده مو تاوان لکه 4 روپے رتاوانه انې وځ باندې او دریم چامل صلات تعلق لري او اقامه صلات او اس کې منظم ثابت دي دریم او ات الزکات ور کوي زکات ايدا ات الزکات ور کوي سم مطلب همیشه د پاره ور کوي خال مو فون مال ایار زکات نه خیرات اغم ور کوي چرته ضرورتي نو بدن مال لګي او سلورم ول مو فون پرواله کوي به ده هم ازا آهدو کلچو کی دی دو دی او پینزم وَسَابِلِي نَا صَبَرْ کُنْكِ فِي الْبَاسَاِي پا تکلیفنو کی وز فِي الْبَاسَاِي پا تکلیف دا بدن کی وزر را آو پا تکلیف دا مال کی یا فِي الْبَاسَاِي پناچارے کی وزر رائی آو تکلیف دا بیمارے کی بیمار دا تکلیف دو اتن ام مال لگی چیزا خشم خیامی جو� او ناچار دی نسن سزن نسیوا کی انده اللہ پتنکو لگی وحین الباسا و پا وغدا جگل کی والآیکا دا کسان دی والآیکا اللذین دا کسان دی سو دا قوچ رشتی نی دی والآیکا دا کسان هم المتقون دی فرزګاراندي دی وز دی دی قانون بیانی د سیاست مدنی غسلور قوانین شروع کئی او اغدا اول قصاص من الظالم وده ظالمنا بدل واخل اي ندالون بنئو پاقی قیاس پیش, پیش کئی انو ار تمام اغا. اغا ها ظلم چسوکو کی اپی قیاس دئی قتل ظلم نرئی یا ایوها اللذین آمانو اے مومنانو کتبا لازم شوی دی فرش شوی دی علیکم القصاص و پتاسبان بدل اغسطل فی القتل فبارو دو جلی شوی کی. زلمہ ماضیته سوکې داغن انتقام واخلې داغن بدله واخلې په دې وجبانډه هارون نشید بچا چې دا هم در څامل غرو او سوشیان سوری رحمت الله علی نو هغه بازار کې بګر دې دو هارون نشید بچا دې ازل ماضیته نغه بنار لگول به یا هارون انت ظالم وانا ظالم الا اقول ان, ان انت ظالم تو ظالمی اعذب ظالم جو شما کتا تزو ظالمون او امان دا بازار کی بگرزیو در چقب ہے والا یا حارون انت ظالم وانا ظالم ایلم اقل لک ظالم کتا تا ظالمون او امان ازب ظالم شم نالید ظالم نبادل والے او بیان آقی قرآن وضاحت کی الحرو ازا چده بالحر رئی فباللہ ولاون ساز انا نه بلن صاحب بلرز انا نه کرا نو د دې کې وای چیرې کچره غلامرهول کې آزاد هوجني نه داغه آزادرهول کې غلام او واجو نه آزاد بنشي وځلې یا خذا سره وځني انا کبا نه لیکن قران دې ځکه تقسیم نپي قران دې دې کې راته هغه چا باندې کوي والو باندې چاغه با کس یو واجبو بیا بیا د غبرکه هغه ظالم هغه قاتل به نو واجب دا غرور او پلا ورو نور یې نو ا دې وزن نو قران دې چې نه نه الحر بالحر آزاده تبدل آزاد کړي ولعبد بالعظيم ري په بدل ري ملیگ را لگیدو غلام واجه و غلام بوجیلیش مالک بولنیشی وجلی درسی آزاد را لگیدو غلام واجه و دک آزاد بوجیلیش زنانه را لگیدو یا سره را لگیدو زنانه واجه دک سره بوجیلیشی او کخز را لگید سره واجه دک کخز بمنکولیش ولنس بلنس فمن عفیه پس آس و کار چپری خودش واقع تا من اقیه د طرف درو دا داغنه ین د مقتول نہ شیون سسید فتبان نوعد خلې بالمعروف مناسب فمن دې کې قاتل ته اشاره ده اغه مرده فمن ال قاتل له چه پره ده شو اغه تا معفي ورته شو پره من اخيه ده طرفه د مقتول درونا شیون سسید دیت کې کنے شو فاتبان واد خلیب المعروفی مناسبه وادام او وردکی الیه دطابع احسان پا خیطر اکیسارا در تر در در در در ورکی غیلہ وارثانو داغ مقتولتا ذالک دا تخفیفن قسان تیادام ربکم دا ترفا درستاسنا ورحمت او رحمت دا اللہ دی ودا خدا الله رحمت فمانیت دا چاچی زیادیوکو بعد ذالک اپس دینا فلهو ضر فارع عذاب الیم عذاب درناک دی دیم او بیا حکمت بیان وست د قصص چیرې یا او جریشه نه دا بل څه او جریشي نه دا حکمت ولکن استا د فارع قصاصی په بدلاغشتو کې حیاتونه جوندی یا اولل البابه ای خواندان او د لعلکم تتقون دیره فارع چې تاسو فرز ګاران شي دیم قانون لپاره دا مرز د سمیدو د سیاست مدنی ا عقده چې تقسیم د اموال په قانون شریعي سره ما تقسیم اوای په قانون شریعي کوته با مقر شه دي علیکم په تاس باندې اذا هزار کل چرشی احدکم الموتو یو تا په تاس کې مرګ ان تا کا کچره پریخي خیره د مال الوصیهه وصیت لازم شوه د الوالدین د پاره د مور او والاقربين بعد خلفوانو بالمعروف في تركي سرا حقا لائق به على المتقين فرز غران باندې بعضي د آیت منسوخه وره امام مجاهد او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما داغره عبد الله بن عمر رضی الله عنه وای و ا د آیت منسوخ ده لیکن منسوخ نه ده زکاه منسوخ ولې ده په کله چا آیت د نو نه نداء کومو او شاید د ناراست راغې دام منسوخ دا ری جواب کړي حضر شریف القرآن نور الله مرقدهو چې دام منسوخ نه دی بلکې دا آیه دا مجمل داحت <تصفح> خبرې کم دینه غارشه منسوخ اېدو ته اړو زلې کم دینه نشته نو الله یې ها دا دا چې دې یې کوي الوصیت الوالدین کچو د امور پرلار کافرانو نه غېخ میراث کافر به مسلمان نه اړین شي لره دی وجنه اقیبا د فار د موره پلاره وصیت کی چې ما د ما مال د موره پلا له ځخمرما او د مال د مان نه بتور خیرات او اګيله ورته نه خیرات په کافر مشرکوم کی نبیا دې کې وصیت معنا او کوته په معنا ده نه دې بده یعنی مستحب دی او غره دی ولا قربینا افضل وان بالمعروف فقیتری کی سرا حقا لائق دی علی المتقین فرزگاران و سران و دا غردی فمن بدلو فشا چه بدلکو دا غوثیت بعدما پس دا غینا سمیهو چوری دلاغو فإنما اسمهو بشک گناه دا غی علی اللذینا پاکستانو دی یو بدلون اغو چه بدلکی او, او غلطو دی ندی گناهنگار دی او که دا سيتي وصيت اغه موسيقى لټ کړې دي او چې چا اېته ډېر چالوږي او داغه وصيت اغه وریدون چې سامع بدل کوو نه خير دي ان الله د شکا الله سميون او وریدونه دې عليم پوره پارتبنده پمنه خاص او چې معلوم کی مې مو سين دا وصيت کوونکې ناجنه فن ترپداري او اې شنو یا ګنا دې چا یې ډېر لوي که څوک محروم کړلو ا دی وسیت ا اورې دونکو چې وسیته اورېدو د څوک ف اصله بینام نه اسلام کړه پمیند دی کی چر داس داسې وسی بیانوتی فلا اسم علی نشتر گنا پد باندې ان الله بیشک الله وفر الرحیم په وحن کې مهربان دی قانون بیانې عربي مطلب دادې چې مل کوا د پابندی وی د سيام پابندی بوي د الله حکم پابند بوي او کم کم کم کش دروجی پا بندوی او کم اغا بخشالوی او کم اغا او پاقی پا روجی پیشکی یا ایوها اللذین آمنو ای مومنانو کتبا فرشیدی علیکم السیامو و تاسو بند روجی کمالک سرنگی کتبا چه فرشیوی علی اللذین فاکسانو بندوی من قبلكم چه مخص تاسنو لعلکم تتقون لدیر پارا چه تاسو فرزگاران شی او روجی ام دا یومی اش روجیوی و مخکنو متنو باندی اگل چی ساینو کمی زیادی اگی کی کلو لیکن روجا امدک کوا نا دیز ای اللہی پتاس روجی اگل لازم دی روجا لغوی مانا مطلق باندیز دیتو ای روجا او استلاک شریعت کی دا دریس زن نزان من اکول خوراک اسکاکو او جیما د دریس زن بزان ساتی دا دا او بیاں نور ورسرا دروزه غیبت پنکه دارنگی رجا و پا حرام بانده نماته دا تول خبره دا و سردی نا اللہ وی رجا پتاس بانده فرشیو تتقون ایلا من مادو داد دای صور زرش ماریری فمن کان منکم سوچی پتاس کی مریزن نجولا او علا سفرین يا پا سفر باندی او علی رو لی سفر برای استعلا او چلے سفری لان سفر نہ چے دینہ دنیا ته یو و جوه خورما نه نه کلی سفرید فاعد دتن نشمار دیو کی من ایامن اخر داروز تیری شو و عللذین اعطا کسان باندے اعتیری شو رزیو سمات لم تیری شو دی تو او مریض پدا اور جوک بیمار شو ریه مسافر شو او پغای کغه فچو هغه راځي چې کمپیوټر د هغه بنفیدي نشته ولې هغه لاده پاتري او قران دې کېوي چې فائده تن من ایام اخر هغه تل شی روښمار بو کې دغه وعلى الذين پاکشان باندي یتریقونه چې طاقت ن لري طاقت ن لري فیدتون مفیدی تو عام مسكين قرأ قر کلی مسكين خوراک ورکو اللی مسکن تا سمطلب دیزی که وی لاحظ ابت جلل یتوی قوده طاقت نلری درو جو فیدیتن فیدی دیور کی طعام مسکین خوراک ورکو اللی مسکن تا. او یادا چه یتوی قوده مانا اغدا دا چه طاقت فیدی لری نتوام مسکین دا غیر تفسیر شو اور دغه کوم د نو وضاحت شو سماتلم وعلى الذين طاك شان باندي يطيقونه چه طاقت لريزه دي تعم مسكين فراغ ديور کی مسكين تا يسر روز جملو سي طاقت د ديم نرليشي نو ډیره کدا ما ها ما پښمنه ديمور کوي اروجه دموسي نو ملي آبادني ګل عبادت يو شي فمن تتولوا فاشوچه په کوشاله خیر الله وغرب يذرا پارا وانت صوم او روزينه ور استاسو خير لكم وغرب استاز پارا ان كنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ شهر اللذی رمضان الذي مي عاشر رمضان غدا انزل اچرا لګل شه دي په القران په دې کې قران, قرآن هدن الناس هدايته پار د خلکو و دل اليمن الهدى من ني غلاري والفرقان افرق كون کې فمان شایده پا سوچ حاضر وی منکم پتازو که اشارا پا دغمیاش که دغمیاش که روغ وی مقیم وی مسلمان ده بالق ده فلیس و محون روجد نسی روجد نسی ومن کانا منیزن ومن کانا مریزن سوچ وی بی بیمار ډیاوی بیمار شو یا سفر باندې رې کمر وزه تیر شوی نابشمار کې ابونسی ها دادہ شامل اسلام کې اختیار او چارو جنولاو کچا فدی اور کول نه پښا تغیر داو بیم تاغیور پرمجان کې میاش د اوروجې ته داو چې اده دا عاشورې اوروجا و ادرې روزي ایام 20 چې دمیاشتې او یو دا او سمه ديار له سما یا ديار له سما سوار له سما پین له سما 20 چې دمیاشت خس برابر شي سپینې شي نه د 10 د 10 مشرې سپینې شي او اجاب ثواب لري نه داو ا دریم تغير داو چې ورغمزان کله راغې میاشت رمضان میاش روژه سره شي نو اول کې داو شیده ما خامنه تر ماسخوطن پر رو جماعت باوا او بیا دا ماسخوطن دا برنه با روستو بیا تر بل روز پوری ما خام پوری بیا رو جوا دومر گران اوخا که دی خلکو تا داوی شیده ما خامنه تر ماسخوطن پوری او جماعت بیا رو بیا رو جوایم بیا راش کتی گول اوز پر توپونه اینو زالی من بازی فکر ننیسی رو جیتای چه نه بس خرگوڑی دا ګرانې دا دا الا علی اللذین هدلا چاہتا اللہ توفیق ورکړي هغه باندې ګرانی دا دغه تغیرات او رمضان کې چې کومنه نو لا د روزې بار کې دارا کړو باقی پاده شورتیا نفیدیا مولانا اشرف علی تان رحمت الله علی خپل کتاب بیان القرآن کې ویل دي چې فیدنی میډیشی او ګڼ تا د ګڼ سیدی او تنیش ورکول او دایرو څخه خپل بلکې تا فتاوکه هغه کې لیکل دي چه فیدیا نمیده ام نشی گن او گن فیدیا یو کستا امور کولیش نه فیدیا پاندازه ده سرسای اگه پوکم ده دیوی رو یا ده یو منزو باکی پادشو بیمارو نه بیمار آقی چه مکمل بیماری بیماری سخت رو ده خرابی گی نه ٹوکی ده یا واسه بیمار چه سمامولی ده اقییو ازا ناجونم ازا نچکم ننیو کندل غنتجو کری ازا از خخن نارشا بیازه امرشی ویلی بانه بانه ویلی جوڑه او یا دایمی بیماری د دا دایمی بیمار او شیخ فانیلا ناگل فیدی دا ناگه فیدی ورکیو ورکی که یا خدای او طاکتی ای خواغ وقتاً بیمار سخته ناگه داو دا دی دا با داوکیو بیابه نسی که فیدی ورکیو داگه نا اون بیابه نسی چه او میه دیچه دی تاکت دیارت لیشه دا جوڑه دیش و من ش ومن كان مريضا سوچه بمار ايها لا سفرين یاف سفرين فائدتون شمارده كي من ايام اخر دات فرشه ورزو يريد الله اراده الله بكم الاسره فتاصبان دا سانتيا ولا يريده اراده كي بكم الاسره فتاصل تكليف ولتوكمل العده تا ديه پاچه باكي شمارده رزو ولتوكبر الله او پارا چتازمه كي دا الله الآن ما فازوا اداكم جخلي تاستا تشكرون ادير فاراتي شكر باسي واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة السيام رفثوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتعب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتبلع لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم السيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفونا في المساجد تِلْكَ <تلقى> حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ <تصفح> سورة البقرة دی مسیفارا آیت يوسل شبگتیا <شفغتيا> سورة البقرة سلور حسیوہ اوپدی کی اوال ایسی کی مسلر و توحید اوپاگی کی نعم اربعہ او اشبخ خطابات دوئی میں ایسی کی مضمون رسالت اوپاگی انہا شبہات او جوابات دادری میں ایسی شورو دا او دې درې مهیسه کې مضمون د جهاد بیاناو او د هغه د فار درې مبادي چې جهاد بغیر د دې بنیاډونو نه نشي کېدی او هغه د اول تخزیب الاخلاق چې د مجاهد صفات لس اره ذکر کول دریم مضمونونه بنیاد ته سیاسي دمدني او د نړی په اړه له هغ سلور قوانين هغه ذکر کول بیا هغه پسې دا سلور قوانین هغه کې درې بیان شول یا هغه کې بیان شوه چې قصاص هغه د وراسته شي ینه ظالم نه انتقام واخلای دریم تقسیم د اموال او په قانون شرعی سره او طاریه پیش کوم مسله د میراث چې میراث تقسیم یې کیني د قانون شریعي مطابق او درېم چې مل کده امه امان ویه او په دې راضی چې قوم خوښ کړهس او د عقد په اړه پیش کړه چې دروځې پابن موي نمل کې با قوم خاص پرس نه جوړیږي او هرم قانون ناغورستو را روان دی میانس کې ذکر دروځې درمضان او د نور متالعقات اګه جوړ کول وسمه که وي چې څو تاسو کې حاضرې نروځې د نسی نا دے دیو ازا سالت عبادی عنی فا انی قریب او روستو بیا ذکر گرو جے اغتی او در رو جے نور متعلقات اغ بیانی ربط ای مخ کے سرہ اغ دا دی چی باز ای وی جر رو جدا نا سوال پا کردی رف حضرت شیخ القران نور اللہ امرقدہ فرمائے جمع کے سر ہے را و دادے چې شیطان متاته وسوسه چیز وکي چې تا هوه سوخ لوي نی اخر دل کې کا لخراق کا او بیا روزا خلکو توي چې د ما روزه را ان زکه دای شي کې وای کې الله ونی دا سو غره ونکه هر چا ته زنی ا دمر نه زیچ د ماره دمر نم نځي نه دی چې هغه مسله هغه ذکر کولا و اذا سالکا ا ادخال الهي وای او اذا سالکا او کلا چ تپوش کیستانه سالکا سالا مصدر یا سوالن راځي سوالن د دې کې و دې دې کې سوال نه دی بلکې دې دې کې مسأله هغه تاسو کولې او اذا صالحا کله بندگان زما ان په بار زما کې چیرې الله کوم دېره سمره دېره نو ورته وای په اني بهشکا دو قریب نزیما اللاوزون از دېم اسمر نځيره نش پزېشت مې ستاره سوره القاب کې وراشي ونهنو اقرب الیه من حبل الورید ونهنو اقرب الیه من حبل الورید الاوزون دې دېم هغه انسان آدما رې ده رکن دومې جاته دې دېم د چا لاوزون دې دېم خلاقه نتي او جي به قبل سوال سوال کوونکي اجازهن کلاچ سوال کی من اجازه نه کړه سوال کوي پچ سوال د کلا نه چا سره د الله نه سوال نه غیر الله نتي ااده ول احترام نه غالي ناریه کار کول او دا لنغوالی نه نه حیرانه او پریشان نو سوال منی قبلی سوال الله د هر بنده قبلی او صحیح سوال الله قبلی ها که دنیا کې حاجت پرنيشي لا حرکت ولا آ الله جمع کوي خدوا او سوال الله د مؤمن عقبلی الیک لما نسالت اذا خوې ځان دې ندانې چې ځنه خامخه خا ارشواله هر ار وخت رقبلي نه نه مطلق دې خو بل زې سره هغه تشریح وځاحت چه وره کانا سورۃ الانعام کې راځي چا تاسو ما نه غواړې ما نه سوال کوي اعزو سوال قبلما خو نه چا قبلما شاء تشيزة ماردوش لكي اوصل بي خيات كوي بل اياهو تدعونا فيكشف ما تدعونا إليه إنشاء بل اياهو تدعونا فيكشف ما تدعونا إليه إنشاء بل كيدا الله راب لي. بلکه دا خاص الله لالا تاسو را بلغې پس لري بکی هغه چې تاسو را بلغې تا ان شاء کچره غاڑی دې سره به مطلق کومه قید چیرې الله ایمان سوال کوي څه ذمہ را زوشي زه زو چاته غړم او زینداری چارا کار څخه سوال کوي سنته پسه پجام سه پر جو پسی کہ نو پر جو پسی دعا اللہ زیادہ قبلی سنچا حدیث کرازی نبی علیہ السلام و سلام نے صحابی تپوسکو ایو دعاین اسماعو کم یہ دعا اللہ زیادہ قبلی نبی علیہ السلام و تغفرمل چی لشپی نمکی او پر از مانزن روست داکہ اللہ سوال چی کم نے زیادہ نو دا خو دې څه خبره چا لاس سوال په کومه طریقې اوس وخت زیات قبلي نه رايوته تل پکار دي وې اذا عام دنه پدې او ځ باندې مونږ عینا موخه چیر بلې اثره اذا ده نه کلاچمانه سوال کی دغه صلیح احمده کړه دو سوال ابم قبلی سو دغه نور غیر شرعي سوال تکه ابم قبلی نعم اذا ده نه کلاچمانه سوال کی ولیست جی بولی پس قبل دکی بلنازمہ ولی اومنو بی او یقین دوکی ما باندی لعلهم یرشدون ددیر پارا چی دیلار ممی اوحل لکم بیا باسترو جی اغشرو شو اوحل لکم رواشو استاد پارا لیلتا سیامی پشپود رو جو کی ار رفاسو نزدیکت ایلان سای کم بی بیانو سرا ایلان سای او هنہ دی لباس اللہ کم پردیستا سری وانتم لباس اللہ هنہ او تاسو پردی ردیئے او جامع ورته ہوئے کپڑا ورتا ہوئے پردے ورتا ہوئے زکا جامعوں کیم سے سفتی نشتا یو دائی چی جامع نوی او خیستا ہی ناغبنی آدم پا وفلانه جمل مال در شوري بهسه اوس راغل دي کي څه پاکه سپيني غوندي نيوي وايي خايسته دويم جامه پردارا دريم جامه کې آرام راځي اصلرم خراب جامه چوي نه کې انسان بد خداري شليده له جامه یې منصب دا ټول خراب دي اګی کړئ دغه سه شنه دل جاما ینه مشرکا خذا هغه سره نکاح نه کیږي او قامت والا بدلمنه خذا پغی بنده انسان عقبات کوي خبنخ کوي ا چې جاما پردړه ندا سه نکاح ولدا جامع اغای کی آرام بدن تا ملائوگی نکاکول سرم انسان تا آرام ملائوگی دا جامع کی صفتنا اغا پراتری دا کسی نکاکولو کی صفتنا پراتری نا اللہ اتاسر دی جامعی وغیستاس جامعی پردی علم اللہ پودی اللہ انکم چ بشک تاسو کونتم و اتاسو تختانونا چپانو نقصان کے بعد چلو ان فسقوں پر علیکم پس مہربانو کا پتا سبان دی وا عف عنکم اعلی کو بوشت اسنا معفی دل لدا کا کسل کہ و شاس راغلو اللہ ستاسن لریکلو اعذک و ساسو اللہ نے پیس سرا توبہ سرا لتو سسرالا استغفارو غارا تانا غو اللہ بلی رکی انا غواصاسي غبوج الله بلريكي فالانا فسوس بشرهونا راته كوي ديتا وقتغول توي ما رس كتب الله لكم چمو قرقي الله استهدى پارا ما كتب الله لكم اوا چمو قرقي الله استهدى پارا سمات لبا ني تاكل قران او سنت مطابق سهي تریکي سره دانا چاسه غره سمات اغادا کی او زه يروشو نه سهي تر کې سره څنګه جره تر لا کاله د اکسه نکاکول اغبره برون پکاره وکلو اخره واشرب اسکه حتا تر دې پوره یتبین چه کارش خیت الابیزو طاشطرمه ځسپین منل خیت الاسودی دا هغه نه من الفجر او چې سبا دی سپین سبا یا سبا کاذب دی او دین سبا صادق دی سبا کاذب هغه دی چې هغه مامونی خون ترنه اثر قارشې خدای نه پس بیا تیار غون تراش ا سبا تعدت هغه دی چې هغه روشنی هونته راپورته شو بیا غختمی ګینه ورپسې رورو راضی صرف کار وکړي ده تا صبح ساعت څخه کم دني ویل شي او یتبین ما انا کل تشتاسی یقین راشی چې سبا اگر هوا شو سباره وخت او دغه وخت اگرغه نو تاسو روځه کاو بیا بیا باندې څه کم نه نه امین الفجر دادا ابیز من الخیط الاسود داغی چه کمدنو وضاحت سپین مزین مورا سری اغا سپین سبا تیم مورا دی سمات موسیاما بیا پورا کر رجا الال لیل تر ما خام پوری الال ما خام پوری دانه چکنه شپا پکی مراغلا ماس خطن پکی راغی نا الال لیل وی غایه مغایه داخلی که نا دلت داخلی نرخه آتن بار دا ما خام چه کلا وقت دبان نزدیشی او نر پریوتو ندکه وقتی روجا ماتول اغسی کیی پدیو جبان بی او چه نر پریوتو یقین راغی چې در ما خام وقت داخل شو نرو جماعت پکاری او جلتی تلوار دا دیو جن حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائی زمان امت پا تر آن پا رکامیابی تر سو پر چدی پا رجماعت یعنی افتار کې آغی کے تلوار کې خودور تلوار ام نخا چبل کل راشه نور لا دا اولالی داگیو داکو دلتا منگتا را غر پناشی اخوالنی پریوتلا نوی نور پریوتا جا اکثر نور لای داکو منگتا را غر پناشی چې یقین شو چې دا وقت د دا ماخام داخل شو رو جماعت بیا پکاره اځ اذان په وخت باندې شو یوو اذان د وخت نكثر مخکی وږي عاقل اعتبار نشته خو چې په وخت باندې اذان شو دبل بنګ انتظار چې دغه جماعت کې زمونږ غږ کینه دی ویلې موږ لا نه ماتم دا نه پکاره ارېو او تل نه موږ جماعت ته نه نه الله واي سماتن وستيام الیل وَلَا تُبَاشِ <تو> رُوْهُنَّا او رات لما قویدی تا بی بیانتا و انتم چه تاسو کی فل <فونا> مساجد پا کی جماعت کی, کی اعتقاف او اعتقاف او جماعت کی سی کی گی چه پینزو وقت منستاقی کی کی گی او کی کی گی او بیاد اعتقاف لوازمات تی <تصفح> چه اعتقاف متاقب جمعات کیوی آنک بیمار شو یعنو انسانی حاجت اغراغی ناغیل وطلش لیکن فضل وتل اسبار وطل یا دنیوی خبر کول دیس آران اعتقاب سے کم دے آخرابی گی او اعتقاب بغیر دروجینہ نسی کی اعتقاب کے روجہ ده دا, دا و سرئی روجہ ور مباشرت نور ارسه هغه پکې منه دي اږي اجازه نشته اوزنانه چي یی کور کې کوي نا غیله کور خپل زیاده مانځه کوم وي هغه کې به وي ا نور خبره دنیوي او یا نور افاضه ده باندې کې عبادت پکې اغه قران سنت زده کوي بلکې خلی نا غل لیش هغه ویلش حدود الله دا پر د الله دی فلا تقربوها پس منځ دې کې غږی تا قزالقا دانګي يوبين اللهو بيان الله ايات هي حكم نقل للناس خلقتا لعلهم يتقون د دې لپاره چې دي فرزګار انشي ولا تاكل قانون سياسته مدني هغه ذکر کو او هغه د جمال کې برې شوت کم ملکی چه رشوت را نو اغا ملکی با امن و امان نوی پا غیر که با گل بڑوی اغیر که با خرابتی آوی اغیر که با بدمن زیادی وی قتل و غالت پا زیادی ظلم زیادی با ولی یا مظلم بای اغا ظالم مو ظلم کلی ظالم مور که رشوت اغا بزان را اخلاس کی مظلم با دک کسی مظلوم نہ ناچارانه وصلیت تلاش کیو غنم بیا ظالم جوړش نو په ملک افراط تفری اغه جوړش دا رنګ جوړ شوطاره د بل حد اغه ځان پسی کی اگر چې دا غ مظلوم حقیقي اغه لنور کیه او پرشوت باندې یا غیر کس اغه ورته نشي نو د اعدو کسانو میانس کې تنازعه او جګړه هغه قائم او دائم پاتې شو اخر شوط لیکن دے پھنے گویچے دو کسان اپ قرآن کی پے جگڑ کڑا دا ظلم او جاتے دا کم دے ناراضی رشوت دا ناکار ہے ددیو جن مخ کہ اے سر ربد مخ تے دینی مخ کہ اے وقتی بندے خوراک سکا اگ بند کو چه دا سلہ حرام دی روجہ دا نہ پڑجے کہ خوراک سکا دے روزی اگمن دی نہ پدې آیت کې حرام د ایمی اګه ذکر کول نشته په حرام دې اګه دې راښوت دیم راواد مخ کې ذکر دروځو شو چې ځان او یو داغې متالقات ذکر کول نه دلتوی اصنا حرام ہو کی اسنه او جماعت غره په حرام وکي او جماعت ریشت په پیسو نه کی او په حرام مال باندې نه کی وانه روجره غره نه کی د بیان د غیاکاو سره قانون بیانو ولا تاکولوا امخر اموالکم مال نه دیوبل بینکم خپل میانس کی بل باطل سره باطل لم یاذن ہر اں طریقہ اغلار چھ پاگے بنے شریط رواکلنی ا پاگے بن مال اصلی ہا حاصلے بل باطل پنہ اج اس طریقے سرا و تو دل نو عمل بہا دا مالنا ال الحکامی حاکمان تا لتاکلو ددر پاچ اخري فريقا من اموال الناس د مالن دخل کنا بالاسم پ گناہ سرا او تاسو خپویږئ او کوم ولده کې او وطوته یو تو چې ما او که ما له حاكمانته تو د نوې او ادل بوکیتوي نو مطلب دا دی چې خلاف کوم څه بوکاز او په پروبس دا کسه د راشد بوکرا د حاكم ګډ دا د کویر نو د حاكم ګډ تبو کس له ورکوځي سره ته غان ولاروباسي پاکړو باسنا او خير دن نه کوي نه دا حاکم جدي هغه ته بو ها کوی چ کم دي نه وي نو داغه بو کان دا کوئی تمه پوزاو ارای شود اغلمار کړه پرشاد بنده سر کوا ما ملوا ما کولو فریقا من اموال الناس د دیر پارا چوخري یو بل ادمال نو دخل کنا بل اسمی پا گناه سرا وانتم تالمون او تا سوخ او غیل مخترب تر رو بس سوکو تا چه وی سوکو تا دوڑه وی سوکو تا چه پانا و نسوار وی سوکو تا یوس وی او نمونه ای رشوت لخر مزید او قرآن وی وانتم تالمون او تا سوخ پویگه دو دوشن آیتنا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے ماسل دار او سے استنباتی اکڑے دے چیہو سرے اغاو لگی اغاو لگی قاضی تا فیصلہ ہو سی اغاو فیصلہ اغاو سی اغاو تا دروہ گواہان اغاو کی اغاو قاضی تا اغاو بارک فیصلہ ہو کرنن اغاو گناہنگار نا دے